«Капітане!» – мовив він, вказуючи на англійські кораблі. «Нас доганяє полковник Бішоп, а ми не можемо ні втекти, ані битись!» Вираз обличчя Блада посуворішив. Присутнім навіть здалося, ніби він став вищим на зріст. «Огл!» – сказав він крижаним і гострим, як лезо голосом. «Твоє місце на гарматній палубі. Ти негайно повернешся туди і забереш своїх людей або...» «Але тут огл!» Всією постаттю, виявляючи непокору, перебив Блада. Погрози марні, капітане! Невже? Вперше за всю піратську діяльність Блада було не виконано його наказу. Вперше він втратив владу над тими, хто колись йшов за ним. І лише те, що непокірним виявився один з його найдавніших друзів по Барбадосу, на кого він найбільше покладався і кому найбільше вірив, примусила його з болем в душі стриматись і не вчинити цієї розправи, яка необхідна в таких випадках. Рука його заклякла на рукоятці пістолета, що стирчав за поясом. Це тобі не допоможе. з гнівом в голосі застеріг його огол. Мене підтримують наші люди і вони доб'ються свого. А чого саме? Того, що врятує нас! Поки цей шанс у наших руках нас не потоплять, нас не повісять!» Збуджений натовп корсарів, що з'юрмилися на шканцях, схвальними вигуками підтримав його слова. Капітан Блад, перебігши поглядом по суворих рішучих обличчях піратів, ще раз подивився на Огла. На кораблі повіяло грізним бунтарським духом, якого Блад ще не міг зрозуміти. «Виходить, «Ти прийшов, щоб дати мені пораду чи що?» – спитав він Огла так само суворо. «А вже ж, капітане, пораду!» «Ця дівчина!» – і він показав на Арабеллу. «Племінниця полковника Бішопа, губернатора Ямайки, ми вимагаємо, щоб вона була заложницею нашої безпеки». «Правильно!» – ривнули хором прибічники Огла і кілька окремих вигуків знизу підтримали це загальне схвалення. Уява капітана Блада блискавично змалювала все, що могло статися, і в серці його закрався страх. Проте зовні він залишався спокійним і владним. Мені неясно, як саме міс Бішоп може бути заложницею. Та це ж сам Господь послав її на наш корабель. Це ж просто чудо. Накажи лягти в дрейф і просигналь їм, щоб вислали до нас шлюб і на власні очі переконалися, що міс тут, на кораблі. Після цього. Попереді їх, що в тому разі, коли вони спробують затримати нас, ми спочатку повісимо її, а потім будемо битись. Можливо, це трохи остудить запал полковника Бішопа? А можливо, що й ні, почувся у відповідь спокійний, але сповнений глуму голос Волверстона. І несподіваний спільник став поруч із капітаном. Дехто з цих жовторотих пташенят може і справді повірити такій байці. З цими нищівними словами він презирливо ткнув великим пальцем у натовп піратів, який дедалі зростав. Але не повірять ті, хто мучився на Барбадосі, і так само, як і я добре знають, на що здатний полковник бішоп. Якщо тобі, овел, заманулося зіграти на добрих почуттях бішопа то ти ще більше дурень в усьому, крім того, що стосується гармат, ніж я думав. Ні, ми не ляжемо в дрейф, щоб нас зразу потопили. Коли б навіть наш корабель був навантажений самими тільки племінницями полковника Бішопа, по то й тоді це не справило б ніякого враження на нього. Чому, спитаєш? Я щойно казав його світлості, що теж як і ти... Вважав, ніби поки в нас на борту Арабела бішоп нам нічого боятись. Але ж цей падлюка робовласник заради рідної неньки не відмовиться від помсти. Якби ти не був йоло помог, то мені не довелося б втлумачувати усе це в твою дурну макітру. Ми будемо битися, друзі. Битися? Битися? Як ми можемо битися, чоловіче? Вихором налетів на нього гугл, силкуючись розвіяти враження, яке справили на піратів переконливі слова старого вовка. «Може, ти і маєш рацію, а може і ні! Ми мусимо спробувати! Це наш єдиний вихід!» Його слова потонули в хвилі збуджених вигуків. Пірати вимагали дівчини.